Sich Gott die heiligen Hütten, die er mit Heil bewohnt, so muss er auch den Segen auf s i e schütten, so wird der Sitz des Heiligtums belohnt. i h r Herr ruft über sein geweihtes Haus das Wort des Segens aus.